Com us veníem explicant, doncs, amb, en aquest cas, amb l'associació Salvem el Golfet, doncs, eh, nosaltres ara, a continuació, ens posarem en contacte amb l'alcalde de Palafrugell. frugell no?, per saber doncs, que les respostes a alguns dels dubtes que ha generat, en aquest cas, aquesta conversa amb, amb la Margarita Riera. Nosaltres, doncs, a continuació, saludarem l'alcalde de Palafrugell, frugell Josep Piferrer. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs des de l'associació Salvem el Golfet, emetien ahir un comunicat en el qual doncs, alertaven de nou de la impossibilitat d'accedir a la platja del Golfet pel despreniment de, de roques, un fet doncs, que, com hem comentat, eh, ja van denunciar el, el passat mes de febrer, pel qual també van entrar una instància. Una de les coses que ens han comentat la, la, la Margarita, Josep, és que aquesta instància al mes de febrer no s'ha respost igual que tampoc una que van entrar ara fa un parell de setmanes. Que, que, quina, quina és la posició de l'Ajuntament? Què en saps tu també d'aquest fet I, i si es treballarà doncs, també eh, per, per solventar aquest problema a la, a la platja i a la, i al camí de ronda que passa pel golfet? Bueno, jo crec que hi ha dues, dos fets eh, separats, no es té res d'un amb l'altre. És el febrer eh, a veure, arrel de, del Glòria hi va haver-hi haver un, un, un desperfectes a en l'entrada del de la cala eh, i a més es va retirar tota la sorra eh, i això bueno, després amb, amb, amb aquest, el confinament aquest que hem tingut, doncs això va quedar aturat i nosaltres teníem previst eh, doncs, reparar-ho abans a l'estiu el que passa que després de les últimes I el primer, el primer que ha de quedar clar, i, i els oients que ens escolten ho han de tenir molt clar, que la responsabilitat dels camins de ronda, eh, eh, diguem, el manteniment ja el fa l'Ajuntament, el manteniment, diríem, de, de, de neteja i, i el manteniment de les lleves, el fa l'Ajuntament, però el manteniment gros, el manteniment dels desprendiments, això és de costes. Mm -hmm. és el que fa, fa l'Ajuntament, el, el, el primer que era ben bé l'accés de, de, de, la, de, de, la, de, la, de la cala, era una intervenció petita, bé, eh? i ara mateix l'Ajuntament uh, ho, ho hagués pogut solucionar. No? Uh, ara no, ara és un desprendiment uh, important. El primer que fa l'Ajuntament és comunicar a Costes que hi ha hagut aquest desprendiment i alhora, paral·lelament, malgrat no sigui la seva responsabilitat, comença un estudi de, de, de, de, de, de fer el projecte de, de, dels costos que, que tindrà això. No? Uh, nosaltres ens hem posat en contacte amb, amb, amb Costes, els deu a comunicar en Costes, Costes no deia res, jo aquesta setmana vaig estar parlant amb el director dels serveis de, de, de Girona i, i els de Girona diuen que bé que ja vindran quan canvi l volaltat d'ar ja vindran a mirar-s'ho però de totes maneres en aquests moments no tenen pressupost per fer-ho i, i i que, i que ja haurem a veure quan quan els tind tindrà les possibilitats de poder-ho. fer. Mm -hmm. no? Ara, nosaltres amb aquesta informació conjuntment eh, doncs ha de prendre una decisió no? Si, si, de, si gas estem diners de d'acabar la frugella, amb la, amb la situació que tenim ara, que, que, que tenim una emergència, sobretot una emergència econòmica, vam explicar, el, clar, el, el mes passat, la, les grans inversions que, que farem per, per intentar doncs, paliar en certa manera, tota la situació de crisis que estem vivint, si sí, en aquí també hi hem de preguir el cost de, de, de la reparació d'aquest desprendiment, i això nosaltres no hem, encara no hem, no hem, no hem decidit, Tenim la quantia, els serveis tècnics tenen la quantia econòmica, demà tenim una reunió de territori i, i us posarem a sobre la taula, però també vull recordar en, en els oients que hem fet la primera fase del passeig de Blanes, ens falta la segona fase, que és més costosa, que és la construcció d'un mur, que era una cosa que havia de pagar costes i que, i que també es nega de pagar-ho. Però bueno, no, ben bé es nega de pagar-ho, no. La proposta d'ells era retallar el passeig de Blanes tres o quatre vegades, jo el dic quedar sense passeig i fer el mur més endarrere, que això és el ho pagaven ells que quedaven sense passeig, i evidentment, eh, per comptes de quedar sense passeig, ho assumeix l'Ajuntament. I aquí sí que estem parlant de, de, de més de 800.000 euros. Eh? Uh -huh. O sigui que, clar, demanar coses a l'Ajuntament és molt fàcil, no? Jo no sé si, si la, la, en l'explicació que us ha fet avui, els de Salvem doncs, ha fet referència aquí a Costes, però la nota de premsa... Eh, dirigeix l'Ajuntament, l'Ajuntament arregla això. L'Ajuntament, sí, el que ha de fer és tot el possible perquè s'arregli i ho fa. Però si sí, l'autoritat la, la, competent no ho fa, uh, després hem de prendre la decisió si ho fem nosaltres, demanant permís, ho fem nosaltres, que això ja, si pagant-ho ja ens el deixaran fer-ho, o Facin, faci la, el quilo de fer mm -hmm. no hem pres la decisió ja. uh, M'agradaria que no s'ha la decisió i que hi aquesta reunió que, que, que ens comentaves Josep, uh, si Costes al final es, es negués o, o diguéssim fes una miqueta, s'allargués no? en el sentit de doncs, que ara no, no podem venir o tot això uh, i vosaltres doncs, creiéssiu que podés millor destinar els recursos per a altres uh, aspectes Um, com quedaria doncs, per aquest estiu uh, aquesta, sí. aquest indret? Seria inaccessible? Sí, sí, s'hauria de tancar la cala, sí. sí. Mm -hmm. En tot cas, però... però... Bueno, no avancem contegements, però nosaltres... Nosaltres, el que hem fet és, és primer, tècnicament, eh, fer tots els, tot els passos que s'han de fer, això ja s'ha fet, no? el que passa que la contesta des de costes és que ara estem amb l estat d'alarma i aquesta, Uh, i, i l'altre fer, fer la, la, doncs els contactes polítics que s'han de fer, que és el que correspon als nens polítics i això s'ha fet i ja tenim la resposta doncs uh, ha quedat clara uh, l'Ajuntament doncs, treballarà perquè es uh, repari uh, doncs abans de l'estiu o el més aviat possible aquest, aquest, aquest indret, aquest paratge de casa nostra i en tot cas doncs si no ja ho acabarà fent com va passar amb el francès de Blanes que ara ens comentava l'alcalde d'altra banda Josep, aprofitant que et tenim aquí i abans doncs, de, de que hagis de marxar eh, el tema de, de platges en els darrers dies han sortit els mitjans de comunicació que també esteu treballant en, en certes restriccions eh, en quin punt es troba? Estem ja en els darrers detalls per acabar denunciar ben bé com, com es farà aquestes restriccions a les platges de, de casa nostra? Sí, nosaltres hem creat la, la comissió una comissió específica només per, per, per treballar aquest tema vam ¿vale? uh, fer reunions prèvies però la reunió principal la tenir aquest divendres i ja varen posar sobre de la taula el, el, el, el, algunes de les línies a seguir uh, en el ple d'aquest me, mes d'aquesta setmana, diríem, el de, de dimarts ja vam aprovar una modificació pressupostària per poder fer front a la contractació d'uns vigilants, uh -huh. perquè si això no ho començàvem ara, difícilment podríem arribar a final de juny a poder-ho tenir, i per, per, per urgència, doncs, tindrem la contractació d'aquests vigilants. I aquesta setmana es tornarà a reunir aquesta comissió amb les noves normatives que van sortint. Tinguem en compte que divendres, que es van reunir, encara estàvem parlant de, de, de 24 metres eh, quadrats per persona o, o, o, o família, mm -hmm. d'acord? I, i, i, I llavors ja ha sortit modificacions respecte a això, i ara estan parlant de la separació de dos metres entre entre persones que no siguin de la mateixa família. Eh, vull dir, és que van sortint, van sortint adaptacions en, la primera, en les primeres lleis, que havia sortit una era de 9, l'altra de 4, l'altra de, de 12, o sigui que Quadrats, eh? uh -huh. eh, eh, o sigui, nosaltres tenim molt consci... som molt i molt conscients que s'haurà de restringir l'accés de les plages eh, de, de, del nostre municipi eh, sempre i quan arribi a un estat de saturació que havia arribat als altres anys. O sigui, l'estat de saturació que havia arribat als altres anys no es pot aconseguir. I nosaltres estem treballant amb això, amb, amb, amb que eh, no es pugui mai saturar. A partir d'aquí eh, encara estem amb, amb els mitjans per poder-ho calcular i sí que, sí que tenim bastant clar que el que no podem fer és anar al metro a, a, a la platja a controlar cada un que hi hagi el metro correspondents que hi ha dhaver un autocontrol, mm -hmm. però que en anar a la plàgia no pot haver-hi, doncs si nosaltres hem calculat, no sé, si la plàgia del Cadarell i quebren 800 persones doncs no, que no hi hagi més de 800 persones. Això és el que nosaltres el calcularem i llavors amb, aquesta, amb aquestes aquest quantitats que després la gent eh, s'ha d'autoregular. És completament impossible, amb el nombre de platges que tenim, eh, posar un servei de control perquè no hi accedeixi més gent i un control a eh, dintre que la gent se guardi la, les separacions. I tampoc no podem pretendre de fer parcel·lacions de les plagues eh, perquè la gent es col·leguin allà dintre. Uh -huh. això, això és d'una complexitat extraordinària estem parlant de, de, de, de la quantitat de pleges que estem parlant nosaltres. Uh -huh. En aquest cas, doncs, aquesta modificació pressupostària que, per contactar aquest, aquest personal, aquestes persones, aquests, no sé si dir-ho així, agents cívics, eh, els, la seva feina serà més eh, controlar doncs, o tenir clar Mira, hem arribat al, al màxim de, de persones en aquest punt. No sé eh, si hi haurà alguns punts estratègics i d'altres cales o indrets de, de casa nostra que són més difícils poder, no, no es podran controlar. Co Com esteu eh, treballant, això? Sí, t'hauríem de fer la primera, ara, ara farem la segona. Ara que tenim clar, el, doncs, diríem, la primera primeres faltes aquestes que he estat explicant ara, mm -hmm. sempre, i sempre també, és la paraula, una cosa sobre la taula, sempre garantint el dret de banyar-se, no? Si una persona arriba a la platja i la platja està plena, dius que em vull anar a banyar, que tingui l'accés fins a l'aigua. Això també és una altra coses que tenim que tenim clar. I a partir d'aquí eh, tornem tornarem a reunir-nos i tornarem a, a, a fer un pas més. No? Bé, bé com, com ho fem per, per, per quantificar-ho i, i si s'està treballant en aquests moments. Com fem per tancar la platja si ho fem, a part físicament, ho fem visualment, i això és el que estem ara intentant que com estoca treballar. Una de les coses que tenim clares és que ara en fase 2 que ja es podran a la platja, però com que estarem, estem parlant només de, de gent del nostre municipi o de dintre de la província sin sin, si quan als apuros vam mica més, però no d'altres províncies, que sabem doncs que en aquí les nostres platges són sobretot ocupades per gent del de, de, de Barcelona i del voltant de Barcelona i aquesta gent teòricament tenen restringit l'accés a, a, a, a la nostra costa. Uh -huh. dir, llavors nosaltres d'entrar amb, amb, amb, amb, amb vigilància, mirant-ho, però eh, i el, el, la regulació serà amb cartells. No? Uh -huh. Si això comença a la fase la fase 2, comença a partir del de l'1 de juny, eh, per dir més pel cap de setmana aquell, el primer cap de setmana de juny, hi haurà una, una vagilància, diríem, de que es compleixi això per part de la policia i al mateix cap de setmana, si veiem que, que, que se'ns desborda la cosa, actuaria. Però, d'entrada, la nostra previsió és que el, en fase 2, eh, només eh, avisant a la gent i, i, i, i, i comptant doncs, que només serem gent del municipi, creiem que hi ha suficient espai per poder encribir tota la gent de Palafrugega en, en les plages sense que hi hagi aquesta saturació. La saturació fixada bé que sempre es ve eh, sobretot del 15 de juliol al 30-31 d'agost. D'acord. Per últim, i respecte a aquest aspecte, eh, no sé si us heu fixat alguna data Clar, que també cal tenir en compte si van canviant la, la, la, la normativa no? d'aquests metres quadrats per, per persona o, o si sigui, ja vosaltres quan tingueu clar quantes persones hi poden quebrir a cada a platja de, de Palafrugell, ja, ja ho anunciareu no sé si us heu marcat però alguna, alguna data. La data d'anunciar-ho no, veurem que, com, que de què ens surt la reunió d'aquesta setmana o, o les propostes que ens, que, ens, que ens arribin de, de, de sobretot els tècnics qui estan treballant i el que sí que tenim allò de previst de que els, els vigilants hi comencin a actuar serà al voltant de Sant Joan, segurament doncs, Sant Joan és el 24, doncs el 22, que és dilluns uh, estem, estem, en, estem en aquestes dates no? I, i, o sigui ja una mica també per, per anar fent les proves però principis de juliol ja tenim-ho tot Perfecte. Doncs Josep Piferrer, no, no, no t'agafem més temps. T'agraïm doncs, que ens hagis atès una vegada més a la sintonia de Ràdio Palafrugell i ens retrobem aviat. Moltes gràcies.